فَإِن كَانَ الْكافِرُ مَجْبُورًا فِي كُفْرِهِ وَالْفَاسِقُ فِي فِسْقِهِ فَلَا يَصِحُّ تَكْلِيفُهُمَا بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ وَلَأَنَّهُ تَعَالَى رَادَّ مِنْهُمَا الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ بِاخْتِيَارِهِمَا فَلَا جَبْرَ كَمَا لَمْ نَوَلِ مِمَّنْ هَلْ كُفْرًا مِنْهُمَا الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ بِالِاخْتِيَارِ وَلَمْ يَلْزَمْ تَكْلِيفُ الْمُحَالِ وَلَمْ يَلْزَمْ تَكْلِيفُ الْمُحَالِ <سؤال> غارث فایل کې سره سوال نه او بیا د هغېنه جواب دے اول منشر سوال سره او ګیم سوال سره او درېم جواب سره سوالدار شه هر کله تاسو وایې چې دا الله تعالی د ټول چیزونو د الله تعالی د مشیت اراده دلان دی دي د الله د ختم او د قضا دلان دی دي رو دا ټول چیزونه چې تحته اراده الله عزوجل شو نو د دې مقصد دا رته چې بعضي پادشاهو کداري چې کفر ده کافر که صفطفاتک ذاته الله تعالی په اراده کې بهی ذات الله تعالی د اختیار په اراده کې به ولې الله په حکم او د قضیت لاندې به وي؟ ورچې داسې شو نو بیا په کاثر خو په خپل کوفر کې مجبوراش او په عاطی په خپل فسق کې مجبوراش نو دا خو جبر لازم شو حالان کې کو جبري اډیو حالان کېدل ته څه لازمي دی جبر لازمي دا سوال جواب جوابداري چې الله اراده کړله د کفار د کافر خو به اختیار ال کافر الله اراده کړنه د فسق د فاسق خو به اختیار ال نو دغه را د فاسق او د کافر د اراده او د اختیار د فار ور کې فشته دخل شته هیڅ وا په دیوانی او مخ کې لګلارسي ويزا الله اراده وکړه د کفار د کافر خو د په اختیار د پتو نو بیا مطلب دا لري چې دا کاثیر په خپل اختیار کې مجبورا شو کایره په دې بیا چې ورنادو شو أنا جبر په اختیار مو حقق له اختیار جبر په اختیار او محقق له اختیار او محقق لې ارادي نا په لې اراده نه پ چې چې سمرا جنیا کې نو چې سم را یو دنا باور دا وای چې نه به ترخیګي کې خوخ وګيږي با خو به خوګيږي څمره چګړه چې کیا چې نه خوګيږي با نو کې اختیار کې څوک مجبورا شرو دان نه پیری اختیار نه شو دا جبر نشو دا خبره محقق کې لپاره اختیار شو انسان دا فارخي اختیار او خسن او خیره دراگله لہذا جبر نه لږه جبره په انش په دې خبره فان فا کیلہ کثو کوی سال سوال پدې کې چې تو به دا ټول جذونه صحته اراده الله تعالی دی نو دې نه مقصد خدا شه چکو پر د کافر او فسق د پاتې کم صحته اراده الله دی کنه فان د کافر مجبور شه خپل کوخر کې او کافر په خپل نفسه صحکه زفرای کې کې تکلیف دل تر اداره بلیمان او طاعت ف ایمان او طاعات ده یو مکلف په باید نشي اداب مکلف په نه طاعت باید نشي ځکه دا مجبوره کله نوم یو الله اراده لري د ديضوارو کې کفر د فسق کړل خو د اختیاره ما په اختیار د ديضوارو سره فلا جبر نه زده کې جبره نشته نو ما په دې ځبان استفانو چا له اراده او کفر د کافر به اختیار کافر نو د کافر په دې اختیار کې څه مجبوره شو اجبر راغ نه ما ارزو ک چې دا خبره دا مو حق د اختیار او د جبر په اختیار دا مو حق د اختیار نه دا چې دا نافی کما انه علیم منھما كما انه علیم منھما ان فطرا والفس قبل اختیار قرز علماء وصوفه اګه تشبیہ ورکلی دیوبل زسر او په قبل زکه نه په اختیار نارسی چې برنارځي نو ته سم چې برنارځي اغه قبل زکه چې برنارځي ها ردل ته هم چې برنارځي اګه قبل زکه نو اغه قبل زے اګه دا رمت سوچ کوا اګه قبل دا انپا علم کې ددا خبره کنه کفر د کافر تحتایلم بالله ده کنه او 70 ځله په فاتح ساته بالله ده کنه نو دا کفر او معذ ده الله او دا 70 معلوم ده الله خود تعلق د علم نه په کفر د کافر په 70 د فاتح پوری د کافر په کفر کې او د فاتح په کفر کې مجبوره شي نو دا کې راضي ده د وجه له دې ونی مجبوره شي حالت کې تخالوقه د علم د معلوم نه شي راتللی چې د الله ایله یو خبره وي شي بل رانګي نو ان سب دا چې خبره د خدای په وجودم تاسو دا نه وایي چې دا کثره د واجب رحل تعلق علمي د واجب نه تر کفر د کافر ته تفصیل په فاصله کورې کافر په خپل کفر کې په فاصله په خپل کې مجبوراله أنت نه وایي نو دلته وایي لو کان تعلق الاراده د کفر په الفا... کافر او فسق په مستلزمن للجبر لجبر الکافر کی کفره وللفاسق تی یلزم ایقون داتوں کو علم الواجب في کفر الکافره ووی فزقل فاسق تی جبران للکافر کی وللفاسق تی که وجه نجبر لازمی گیدو جاپا پکار دارا شرطان لکی علمینا ترکفر تر فاسقم سوشی راجب او انت خللا لازميږي نو دلته ما لکه څنګه چې الله پهहिले کریم رحمت دي دواړو نه کو فروده خپل اختیاري په اختیار ولنم يلزمون لا زميږي تکلیف سماحات ول موعتزله فرض شارح دته مسلک د اعتزال د معتزله او مسلک ذکر کوي معتزله وای وي ان دا د شرور او د قبائح او اراده نه کوي ادي الله اراده کړل د کافر نه د ایمان او د فاسق نه د ضواط اندا دایره دا کړل ه خو دې په خپلې شنوې په خپلې اراده باندې کومره غره کړلې ده کاثر او دې فاطمه په صفاره او دې دا خبره کوي و څنګه چې کسب د قبيح قبيح نو اي خلق د قبيح قوم او اراده ر قبيح قوم قبيح څنګه نو اراده ر قبيح سي قبيح لك څنګه چې کاثب نو اراده او خلق هم څه د دې په نیس اکثر کارونه تحت اکثر کارونه انا خلافی اراده الله عز وجل صابری د دې په اکثر کارونه انا خلافی اراده الله عز اکثر کارونه خدا د قواې وږي کړه اکثر کارونه خو ځې د دې په نیس باندې او دزرا ان کارکن اراده د راله تارانهجلله ا اراده نه شرور شروعو دطبای خو ح دا قالو دي ووي ان وود اراده کړه د کاتررو د فاس نه ایمانه خوات کو فره حاضیت نه د وجهه ظام نه من هم دل دي وراده ده طبح طببیح لکه تخلیص ت طببیح حجات طببیخ چې نه دا دو و ارادهه صلی سرح او لکه څن چې تخلیص اوجي کشي نو دی لك و اراده ر قبيح قبيح لكي تخليق اوجاد قبيح شيء ذلك اما ذا خبره الله بنگار تخليق قبيح قبيح ني او اراده ر قبيح قبيح ني شيء قبيح كثرت قبيح قبيح بلكي قبيح كثرت قبيح واتساق بكيف قبيح فقاعدهم دبي بالنسبه لاكثر ما اقوامنا انا خلاف في اراده الله تعالى اغلب خلاف في اراده الله تعالى اكثر قالوا عبادو چونك قوايش تي الله تعالى دبي اراده اکثر افعال د عباد او علا خلاقه اراده الله تعالی په هادا شریع جدا دا دینه د مخصوص خبره بللیشته نو بیا امام روم نووبه مولانا دایو حکایت اول داره خداه کله حکایت پکل شي بنا دی دانه شي د حکایت شدې او درې غرض د حضرت شارح ترې د حکایت اول ما صدر داره کی دا پدیبان دیوی اراده دا قبیح قبیح ایت خلص قبیحم قبیح, خلص قبیح لکه قصد قبیح جی قبیح خاصه دا پدیبان سوال نے سو دارے اپرس نووبے دا معتزله او رئیس او سردار دیوی عمردا چرسو و چاپ نی مچپ کرے البته و یورا چپ کرے و ز چپ کرنا نیما البته یو کا چپ کرے و یو مجوسی زمار تر روانو یا مجوسی تمالیک کیشتے کی دوڑناست نو او خلیه ی خارخی کنه او ته وتور اسلام دراوړي هغه وځه کچه الله زما راځره اسلام کړل تلک الله ی راځه زما را نو هغه ورته الله ی اسلام کړل لیکن شیطان دې له پری دې له پری دې شیطان دې له پری دې لږه بځه شریک ی أغلب سرهای منصور کې غالیب یاګه سرهای منو مطلب الله ی اسلام کړل اوس دې وحک شیطان ی راځه زما را او زه کافر یمانو پتاولہ کېدلہ د جواب شریک اغلب سره پایما دا وړيچا سره پایما د شریکی اغلب سره پایما وای دې چپ کرا ما زې سره کرا ما د ماټیکما دا بره د کندهار فضل خدای شرې دیږي خبره کوي اوی دې مثال له وې چون کې د وړي شریک اغلب سره ماي شریک اغلب مطلب دا چې د قبایح ډیر زیات يعني اسلام کوي او شیطان راځه راشکه او دا قباېخ ډیر زیات دي نو کوم چې أغلب کارونه کوي کنه کوم چې یعنی أغ ډیر کارونه چکل د زما د حالت سره زما د سیوی دبره په حشواله تاسو په फरक کوښوي کنه اکثرا پاتې عبادت او قصې شی د قباېخ کنه رو دا أغلب سی په حسناتو دا أغلب فجاح په ځبه أغښتایم چې کوم أغلب خد دې څنګه ما چیرته وې دا چې الله یې راځه راځه کړل شيطان څنګه وخت یې راځه راځه کړلا اوس هغه وخت کې ځکه وې سیمه نو چې کاټرې پته وږي د لته هغه غلب ترته کې غلب شیطان غلب شو کنه بس زپک هغه سره یې ماګا چې شوا زه مده خبره تا غوړې چې دلته کې دا مجوسی چې وې وې الله اراده راځه دا چا نه وي شیطان اراده را څه کولا دي راغتو وې ما دې مجوسي ورت اوسوي چې الله تعالی اراده زماره اسلام د دې چې الله زما اراده اسلام نه راکړي په دې کې دوار رايي یوه نه ایتره چې دا اصلي دوی ځکه چې مجوسي خود سره اراده منی نه د الله تعالی الله تعالی ده از که اغای جبکو چه الله اراده اسلام زمانه ده که المطلب آغا تفاته و چه دیمو تزیل خداو چه الله اراده را, اراده را نو ده ستی سی الیزامیشان ده خبره ده که کنه ده مجوسیان خود ده سره اراده منی نه بایده و نماوه چه نه منی اگر که ده بایده بودانو که خود بیام اراده منی بیام سه منی اراده ده اللہ سلام منی دکه الله اراده مانی نو بیا خبره ټیک شو دا تحقیقي سوال وکي چې الله اراده زماره اسلام نه دا کړي او کچرتہ نه تحقیقي جواب کوي او کچرتہ دې اراده نه مانی نو بیا الزامي جواب کوي تاسو کوي وته وستا خپل اسلام کینو الله زما اسلام نه راکړب ځکه مسلمان نه ما یا جوابي تحقیقي دی و چې دې یا پک کې دغه دا امر د لوېڅه تماعتزلی نه و او د چا دا حدیث سنت و دته به تویل دی چې نا اناتې وحکې اراده ستاره چې دا مجوسی الله اراده ستاره د مجوسیات کړل دا د ټاکت الله دیم څه کړل اراده خدای اراده الله تعالی وحکې اختیارې کاړل نو ته دی بنيولې چې د چا په زور ته په ابرو نو امید وای وې مال زمونې څنګه ما چپل احدی یو کس مثل دا غو مانی چې چپل یو مو دې سي نه څه په خپل ټول ما په ولی اسلام دراوړي ا تا بلیګا چې اکسس شې ته وې کنه بل راوونیاله کله وخت لګیدل لیک انا نه او د څو کاتلو ته پدایې را ته اسلام دراوړي وقال ان جلن الله تعالی ان الله تعالی رازه ما اسلام نه کړه کله چاره الله تعالی رازه ما اسلام کړه به اسلام راوړ ټول تماو مجوسی تا جل تعالی رازه سره اسلام کړه لکه شیطانان دله فریدي دا خو ایزوبار شي ښه سره یی مرش کوم غالی نه بیا و دا خاص سره وو خو دا یو بل حکاسته کړه دې درمدارو په دې خبره ده چاله سنت ول جماعت دا خبره کوي چا الله تعالی اراده را کوم کید اراده الله تعالی او خلق د قبيح قبيح نوي اراده ر قبيح قبيح او کسب د قبيح قبيح ځکه چې خلق د قبيح کې خالق نه متصيد کېږي په څه اپ کسب د قبيح کې هغه کسب متصيد کېږي په قبح باندې نو دي حواله سره یو هکټر نقل کوي آسان د ذک الگ لړوشن یو عبد الجبار همداني دی عبد الجبار همداني هغه د معتزله او یو کس ایو کسی صاحب امنو عباد دای وزیر او یوریسو او سرم کسی ابو اسحاق استفرایی دیوزن دستی کل شو چې صاحب امنو عباد وزیر دا دی نازتو خیوزه کی ابو اسحاق استفرایی چی زمان عالم د شیخ دالی سنت و دیم نازتو عبدالجابال را جانو ما خودتا تولی کنی جزی خو بوانسیر دی و عبدالجابال حمدانی چی را جا یودانی سنا کواجم وي سبحانه من تنزه عن الفحشاء فاجد اعزات درجه منزهه د الفحشاء ون تعريفك ابو الفات ثاني جتا سوى ج الله تعالى اراده لقبائح وكخلقا لقبائح ودي مطلب قدار كتاب الله تعالى تنسبت چا کوي د فحشاء وي سبحانه من تنزه عن الفحشاء نو ابو الفات نو اوقات يده موي ي سبحانه من لا يجري کی ملک ما عشا باقی دا غزات تر چې دا په ملک کې با شي چاغه وخته هغه اراده کړی مطلب دا رې چې ستا خپل ځل الله تعالی اراده لدې رسیدو نه راکړي اواغه چې نو ما ارادې یو ترغلی نو چکه ل اراده نې کړی اسان غمار ژوند ترال نو باقی دا غزات تر چې نه نه جار کیږي په ملک ته د کې الا ما عشا هغه نو اشاره څه د خبره ته چې اشاره څه د خبره چې دا ارادہ و مشیت اللہ تعالی کی شریعہ عام ہے حکایت عبد الجبار حمزانی داخل شب صاحب معافات اور دثر استاد ابو اسحاق کہ اہل سنت و شیہ سنت فلا مرائے استادا کلہ شید استاد نے کہا من تنزانی الفصحا باقی دا غز درکہ مناظر الفحانہ اشارہ کیدی تا کہ تا سے نسبت دا فحشا او قوی کانتا سو اللہ تعالی ارادہ کی خلق دا قبایا ہو وبعده لك څنګه چې کتصب د کبې فقال الاستاذ استاذي على الحق يعني فدغه ساعت کې وي من لا اجر في ملکه الا ما شاء باقي دا غزت چې لا اجر في ملکه الا ما شاء وي جن جاري کې په ملکه چې الله تعالی خو والی فورن داس خبر راکې دي فورن خبر وپوره یو دا غیا نشو یو خبره وکوسو کنه دا یو کته څنګهږي اگر تاسو یار دې چې تعالې <سؤال> امام غزالی او زله مسکو وېدې یو بل رور مامون غزالی کدا چې تلوبې واغس وېدا چې ورور ددم واغبد په سیموز نکاو بیا غ شکایت کوي جنما ضروري ولی ما په سیموز نکای یو زله غ وېدا وس پیدر په سیم کوه اول رکعت یې په سیم کوه نو په کیا प्रकारे سلام واړه فلان نو چلنه نو دوان د مور څنګه نو مور ته شکایت وکوي امام غزالی ګوره د ما په سیم رکعتو کانو لري راځونه اوګه روړی ورته وی بیا اول <سؤال> رکعت کې توجه الله <سؤال> تعالی ته واجب رکعت کې الله ته توجه نوا چې انده تعالی ته توجه نو دې وجه نمې کوچی مزه او نکا داږي استارت ورډو مزنا کېږي وي ماته صداه تامین درکړلې یم ورته وی دې د دې اول خوبځم رکعت کې توجه به طرف سلاړه مصایلو طرف دې وجه را پکار درک الله ته توجه وي اوی ستاسو د ژر الله تعالی تا تاوجي د دزروت اتلکه د دزروه فایلو تعاله تاسو ما سره نو پته دي تولاړوي پتاغیږي چې دا وسه دغه خبره کنه دا کنه ولا که شي دا خبره وکړه دوه با دې پهوره مه خبره ارڅ کو نه چې با دي وخت وسړې ډیره زیاته جلدی خبرو جلدی کې خبرو کی د زهر خپل مانده تیزی نو څوک چې پر وخت خپله فیصله کوله جزاهی نه دي حتی کمکه پر وخت خپله فیصله نشکوله جزاهی نه نه ډایرک چیزونه خبره راځ پښتو غنا د دې حوالې ਸਰبورشوبیا تاسو واکیم ذکر کما خو اسې د کورې به وویل چې دی سبحان من لا یکری پر ملکه الا ما والمعتزله معتزله دا اعتقاد کوي چې امر مستظیم کېږي اراده لره امر مستظیم کېږي اراده لره اونا نه کې ادم اراده لره نو الله کافر ته امر د کله کله کړي د ایمان نو اراده د ایمان کولا او الله کافر د کفر دمن منه کړه کنه دې منه کړه نو با... نه نو هیڅ ادم یعنی اراده یې نه دا کرد. نو امر مستوجب کیږي اراده لره نو امر په حسنات وي نو اراده زحسنات وي نه هیڅ مستوجب کیږي ادم اراده لره نو الله نه دې پهښاو نه کوي نو پته ولا کې درې چې الله تعالی ادم اراده هم د چالوږي پهښه نمو تذیره ادایاتا خاص کرلی چاہمان مستزم <سلام> کی گئی ارادی او نایی مستزم کی گئی آدم ارادی لارا نو دیگر زول ایمان د کافر مراد گرزول لی او کفر چونکی داگینا نایی سیدن آغایی ایر مراد گرزول لی و نحنو نا علی کوئی گدا جواب دے چې شیخ کلا مرادی چې شیخ کلا مرادی کلا مرادی و عمر بی کیگی او کلا مرادی و صدی کیگی نه دې نه کی کله یو شه مراد نه امر کیګه ما کتاب څخه کلام نه کی ویل وګوره ما د ابو با سمور نه دا کار وکژن زما نه بیا امر شما او برا و نو امر داري چور سماله او برا وړه په زما ی را دا داري چراوډي کران ویل را نه ویل دا نو کله یو امر کیګي امران نه او کله نه کیږي واغاکې شي مراد کله نه کیږي یو شنوډه پکا او شي ورا دې دا ولې د کار کېږي لیکه مې لوجرہ حکمتونو مطالعهونه چې د الله په علم کې دي او وړاندې ورا سلام ما په الله چې د الله په تاسو نشي شکول الله ما نه مده چې بل ځانه تاسو کې ځاګه نشي شکول انا آرامې ګورې ځای کې چې کار اراده او ظاهر کې په حاضرینو د عفته نو امر ورته پېو شیو کې قولا یریدو و مې ره اراده یې دې له دماوه همې د امر شمال او برا وړه ځکه یا الله چې دما ته کې دې خلکو ته په توګه کې نه چې دا وحدی په حقو هکزه ما وګراوډه او دې منډ کې لږه په خاپا شمه نو کله کله دا چې جو سره امر کوي او غشي په اراده کې نه پر کې غیرااده ای بالکل لچای ته خلاف وقت تمسک وکړه تمسک دیولې شینل جانبین جانبین او په یادونه په بعد داوید وقور الفریشټ ټوله وي دا ویرا تم کو رئیس زموند طرف ته هم آیاتو طرف نشته زمن دے طرف مے آیا دار ما کانول یؤمن الا انشاء اللہ ما کانول یؤمن الا ان یشاء ازمن للإسلام طرف نگورا فرمایا کر دللہ ای یهديه یشرح صدره للاسلام د دتی او ومَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا وَلَا ضَيِّقًا حَرَجًا چائے تجرادو کی دگمراہ ہیں مگر ارادہ احمد او الله ان الله اللہ يريد ايحببكم ادا قران اللہ فرمائے ولو الله تجمعهم على الهدى ادا قران الله فرمائے ولو شاء لهداكم اجمعين روڈا کولا ایتوں پر ایمان دلارت کئی یراده د الله آمد واخت شامل ده او تیم ساعتونه وای و الله یرید ظلم للعباد و الله یرید ظلم للعباد الله اراده نه کوي د ظلم نه کوي ده غره ان الله علی ان قرب الفحشه الله امر په فحشه نه کوي ده غره الكفر کی کی دخلو عباد او رضا ارادة او اراده او ده غره خدا یحب الفساد الله محبت فساد ترنه صافی دین داتی وي وی. وره موږ ورتوایو چې جیبه خبره کوي الله اراده د ظلم د کی د عبادت نه فار الله چې کوم شي اراده کوي چې زره وېری نشي ايت ظلم او زمندانه ان الله علیا مور بل فساد تردا دلیل وای الله امر کې فا په فساد هموږ هم و چې الله امر نکي په فساد زمون خبر امر کې را کوم خبر په اراده کې او الله امر په فساد اوستااقتینا پووی د تاسو عمل مستزمم کېږ را ل او امر اراده او شعمل راده او شي نهکه را زن ل تیونونه دي که نه اوونهبي چې کم پهستې کې زو کېږي او سر راده بې کله به ل کېږ او ش به مراي مقصد امرتهته خوده د امر شره د په را نهشه بله داه ولاخوابالکو پررکم خو نه پ دا راضا شره الله را کېږ نهراده ځان نه شې ان لقب پر د کافر اراده کړل د اختیار ال کافر والله تعالی راضی نه د په کوپر ده کافر باندې دا نه یولا یو حب الفساد الله محبب صفات فساد سره ساتي بدان پر خاص متلقه زمونګه داور عام متقضا اراده ځان له شيره محبت ځان له شيره نه دا خو نه پرچاشيره د محبت نو برهند واره سره خون نواردلایل شته او دواله تبیلات هم کولای شي وبارع علی سنت والجماعت موقف داره چالا تخلیق نو قوابه هوګی الله ارادم نو قوابه هو د قواشه او ته الله تعالی کاشف ته دینې کې کوم سوالات چي دي دي داغه په تخلیق او په ارادي چي کوي نو هغه ټول سوالات د دې په کسر دي اساس سمه یو فرق کولای او چې او د خلق موم کې کسب دې ته و کیدان سره ووصف کوي په یو شی باندې ته و چې په خپل په موصف د چر لکه ګوره اورنج څه وکاپلې ورته په دا په خپل رنگو لګي کې کپړې باندې رنگلګي نو په تخلیک کې أغبل متصفکیږي په شې ته حساب دا شې اخر کېږي په خلاف دا په خلاف دا کثف نه چې پاره باندې په خپل سره چې شي کېږي موصف کیږي وصلی الله تبارك وتعالى